Du lytter til P1. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Mikkel Mandberg. Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortsluttet. Tidligere her i Kortsluttet, der har vi jo snakket om, hvordan man bedst får lavet et arkiv over alle sine digitale billeder. Altså dem, der du går og optager med smartphone eller med digital kameraet. Men efter vi havde lavet det program, så var der en snaråde lytter, Aisha hed hun, som skrev ind og skrev, hvad så nu? Fordi en ting er jo at kunne finde ud af at sortere sine billeder. En anden ting er at kunne finde ud af at aktivere dem, kan vi vel kalde det. Ja, ja. Hvad gør man, når man har et super tjekket billedarkiv, og gerne vil vise billederne frem for sine venner eller sin familie? Er der en løsning på det? Ned i kælderen, find øh, lysbilledapparatet. Ja. <laughs> frem med lavet. Op på det er jo selvfølgelig en en-model. <laughs> det, det er ikke sikkert, den går, hvis de kun er på telefonens skærm. Men øh, jeg har forsøgt at tage den her øh, Aishas øh, problem og lave det til min mission og ligesom sige, det kan jeg godt. Mm. Og det øh, skal vi høre om senere i programmet. Der er jo sket det selvfølgelig, at jeg øh, synes, jeg er nået et godt stykke øh, af vejen. Men jeg er også blevet rigtig forvirret, <laughs> mens, mens jeg var i gang med at finde ud af det. Så det skal vi snakke om senere. Og endnu senere i programmet, mm. der skal vi holde den store sommerafslutning her i kortsluttet. Yeah. Fordi vi holder fem ugers pause efter det her program. Og derfor så har vi selvfølgelig prøvet at samle ind øh, i forhold til, hvad, hvad gør man med sin øh, teknologi, og hvad gør man måske ikke med sin teknologi i løbet af sådan en sommer. Vi er jo ikke meget for det, os nørder, men vi skal nok ud i solen. Det, det, det kan være, at det skal være en del af dem. Det er ja. jo sådan, det er ikke det, vi skal snakke om. Nej, ja. Inden vi skal i gang med, hvordan man bedst muligt deler billeder, og hvad der egentlig ligger i det, så har vi lige lidt follow-up fra sidste uge, fordi vi har sagt noget om mm. Jeg ja, og det var mig, der lagde ud. Jeg sagde, at forfatteren William Gibson han ofte kaldes opfinderen af internettet, men det er ikke ja. rigtigt. Det er opfinderen af cyberspace, han tit bliver Kaldt, og det gjorde Jan Lund Thomsen mig så opmærksom på. Tak for det. Og hvad, er, hvad vil du sige forskellen er på de to? Altså internettet er, er måske det, vi surfer rundt på mm. til daglig og tjekker vores mail og læser vores sociale medier og hvad vi ellers gør, mens cyberspace er mere sådan et, et begreb. Ikke? Det er mere i, ideen om, at ja. der er en, en verden af data, som bliver visualiseret på en eller anden måde mm -hmm. og som vi kan navigere i, men hvor det ikke nødvendigvis behøver at være som vi gør i dag med sådan nogle øh, øh, hyper -tekst sider. Ja, men ja, jeg tror, du er ret. Ellers så må der komme et dementi-dementi øh, ja. <laughs> efter sommerferien. <laughs> Og så et er måske allerede på vej, fordi Carsten oh, øh, Akker, han blandede sig også i den her tråd, som var over på Twitter. Han, han siger, at ja, det kan godt være, at William Gibson ofte bliver kaldt opfinderen af cyberspace, men den amerikanske psykolog J.C.R. Licklider, han kunne også godt være en af, af dem, der mm. måske skulle komme i betragtning. Og det samme kunne Vannevar Bush, som var en videnskabelige rådgiver for præsident Roosevelt. Så jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg fornemmer måske, at der kan være lidt stof til en, ja. til en kommende kortsluttet udsendelse her i forhold til, hvem var det, der lavede cyberspace, og hvad er ideen om, ja. om cyberspace øh, egentlig? Eller ikke, hvem lavede cyberspace, men hvem optænkte det? Ja. Så var det den første ting. Den anden ting, som vi ikke øh, helt fik rigtigt i sidste uge, det var noget, du sagde. Ja, det var mig. Der, jeg fik sagt, at musikstreaming-tjenesten Deezer var en playlist-tjeneste, øh, men det uh, mindede Kasper Willum Jensen om, at det ikke er. Det er til gengæld den, der hedder digster ja. ja, og Deezer er en helt normal streaming-tjeneste, ja. som Spotify ja. og det er, Der er så mange af det, hvis ja. Men hvis vi siger, at når i løbet af den her udsendelse, så må I endelig skrive ind til os, og det gælder også, hvis I bare har mere generelt feedback eller idéer til, hvad vi mm -hmm. måske kunne have, have godt af at dække i efterårets øh, kortsluttede udsendelser. Skriv på øh, Twitter. Brug hashtagget kortsluttet. Du kan også gøre det på Instagram. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, hvis man vil sende en yeah. idé på Instagram, men skriv den måske på en post og så tag et billede af den post-it. Yeah. Yeah. Samme hashtag i hvert fald. Du kan også skrive en helt almindelig mail. Det er så kortsluttet, snabelag, Du lytter til bx program Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet mører Michael Malmberg og gør det selv, mand Esben Hardenberg. Men Esben, du har talt med en kær lytter, som ville have styr på billederet fremvisningen igen. Ja, vi prikker hul på dagens første minitema, som er det her med, hvordan viser man sine digitale billeder frem, når man nu har fået har fået fat i dem og har lavet et, et godt, en god sortering af dem. Og øh, det var Aisha Chamari som skrev ind øh, med, med det her spørgsmål, og øh, hun var i tvivl om, hvordan man rent faktisk gør, men hun har selv en ret god idé om, hvad det er, hun leder efter. Den helt perfekte løsning for mig, det ville jo være noget, der sådan mindede lidt om det der med at tage et fotoalbum ned fra hylden og kunne sidde og kigge i det med mine børn og... Kunne, altså kunne få nogle fortællinger og sådan noget ud af det, ikke? Så det der med, at det er noget, der er let, og det er noget, man får gjort. Lige nu, så, øh, så ser jeg nærmest kun billeder sådan på min telefon, fordi det er den, der er øh, i nærheden hele tiden, og der ligger jo kun de nyeste billeder, og jeg vil godt sådan kunne, kunne give mine børn den der oplevelse af, at se, her var du, da du var baby, og her var øh, mor, da hun var ung, og sådan ikke? Så noget, mm. som jeg husker fra min egen barndom. Ja, altså man, man kan jo sige, der er jo ikke noget i vejen for at lave nogle gammeldags fotoalbums. Det kender jeg faktisk at nogen, der gør, at De hver år så sætter de sig ned og kigger billederne igennem og får bestilt nogle rent faktiske papirtrykte fotoalbums, fordi der er bare noget ved det der med at sidde med dem i hånden. Ja, og kunne finde dem frem og bladre i dem frem og tilbage, ja, hvor ja. det ikke er på en skærm. Det synes jeg faktisk også er en meget god pointe, men det der er. Det er. Dels øh, så fandt vi ud af i, i, i på, sidste program af, hvordan man lavede den her digitale sortering, og Aisha hun er også sådan op på bitet, og har slet ikke nogen hverken fysisk musiksamling eller billedsamling. Det hele er i skyen, og hun mm -hmm. er enormt tjekket, har fulgt øh, vores råd til punkt og prikke, måske endda allerede inden udsendelsen <laughs> øh, blev sendt. Så fem stjerner til hende herfra, men altså nu er det så, at de, at de ligger der, og hun mangler en god måde at og tilgå billederne på. Altså det ville være perfekt, hvis det var noget på en tablet for eksempel, fordi det er jo sådan noget, min unger sidder med. Øhm, så så en, om det er en app eller øh, et eller andet med en brugerflade. Ikke? Altså det er jo nok meget det, som jeg mangler i mit lige nu, det er en brugerflade, der gør, at man vil, at man vil kigge i det. Ikke? Og, ja, så noget på tablet, det tror jeg ville være godt. Det er, jo, det er jo ret godt at opdage, det her, i forhold til at give mig noget at, at gå med, når jeg, skal, når jeg skal finde ud af, hvad det skal være for en, for en løsning. Det er en form for esben sirenetest. Ja, ja, det er det. Og jeg, jeg synes også, at jeg, at jeg har fundet en løsning, som, som jeg tror, Aisha vil være glad for. Men altså, inden vi kommer til løsning, så synes jeg lige, vi skal træde skridt tilbage og snakke om, hvad er det her deling af billeder? Fordi vi har fået etableret, jamen det handler om at vise billederne frem til... Venner og familie, eller dem ned fra golfklubben, eller hvem det nu øh, kunne være. Men det er jo stadig et enormt vidt begreb, så lad os lige prøve at snakke om, hvad er det for nogle forskellige sådan, metoder, vi kan, vi kan bruge til at vise billeder frem på. Der er noget, som handler om at vise sine egne billeder frem i sit eget hjem. Og det kan man for eksempel gøre ved hjælp af en... Chromecast, eller en Apple TV-boks, som sluttes til fjernsynet, eller en eller anden skærm, ja, man, har, man har stående. Fjernsynet bliver sådan en form for digital billedramme. Ja, og det foregår så på den måde, at man har en app på sin telefon, og der har man alle billederne, og så kan man skyde dem op som et øh, lysbilledshow nærmest. Det er ikke bare, bare på en skærm i stedet for med lysbilleder. Jo. Altså det er jo praktisk det samme, bare man er til Google eller til Apple. Apple, så har du dine billeder i iCloud, og Google, så har du dem i Google Photos. Og så har de så tilsvarende apps på Chromecast og Apple TV, som kan vise de her som et uh, diashow, tror jeg, de kalder det. Og det er jo ret hyggeligt. Altså hvis man har en Chromecast og fjernsynet er tændt, så viser den jo faktisk bare flotte fotografier, som nogle professionelle eller amatørfotografer har taget. Og Apple TV kan jo så det samme. Det er bare billeder af isbjørnen, der flyver i den her skærm. Men ja... Det er da en fin måde at gøre det på, hvis man gerne vil fylde den der store sorte firkant på væggen med, andet, end... med et eller andet. Ja. Jeg kan ikke lade være at tænke, at der, at der måske er, der er to potentielle problemer med den løsning, som jeg ser det. Det ene det er, så skal man have et fjernsyn stående tændt hele dagen, og nu ja. ved jeg godt, at de nye fjernsyn bor ikke sådan super meget strøm, men altså alt andet lige, hvis man har 65 tommer. Ja, eller ikke strøm. Kan... Nej, det er nemlig det. Nej. Og min kære chef, Carsten Nyman, han vendte mig også om tidligere, at hvis man ikke har fintunet sine billeder, sådan ja. så de er skarpe, mm. og og ser godt ud. Når man så blæser det op i en gigantisk størrelse, ja. så er det ikke nødvendigvis særlig kønt at gøre det på den måde. Nej, og det er jo også, altså når jeg ser på min fotostrøm, så halvdelen af dem er jo billeder, jeg tager som kommunikation. Altså så er det jo mig, der tager billeder af to forskellige majoneser ned i, i Rema og så <laughs> for at få at hvilken jeg skal købe af min hustru. Så, så det er måske også noget med, og det tror jeg også man kan med både Googles og Apples øh, lavet fotoalbum, specielt dedikeret til den her skærm. Så du simpelthen laver et album, der hedder øh, på væggen, eller øh, Safe for Work, eller hvad man nu, nu vil kalde det. Ja. Og så, så har man ligesom kurateret de billeder, der kommer op. Og det synes jeg er en super god pointe i forhold til alle de, både den løsning, vi snakker om nu her, som er Chromecast eller Apple TV, hvor man kan få vist sine billeder, at før man beslutter sig for, hvordan man vil få, vist, få dem vist frem, så skal man beslutte sig for, at man vil lave en... Et, et, en øh, at man vil kuratere sin billedsamling enormt grundigt, sådan, så det bliver noget ordentligt, der kommer frem, og det ikke bare bliver øh, ravl og krat, fordi så er resultatet nok, at man slukker for den der øh, billedramme, <laughs> ja. eller, øh, eller skærm, eller hvad det er, der viser ja. Men altså, en, en løsning, det er, det er så sådan en, en Chromecast eller en mm. Apple TV-boks. En anden løsning, det er noget, der foregår ved hjælp af et link eller en app, og der igen... Apple har deres icloud fælles album, og så er der også delte album på, på Google Photos. Ja, det er vi... jo, hvis man er sted med en anden familie på Roders, eller hvad man nu er. Noget ikke Rodos, år, men så øh, no eller øh, Sønderjylland. Mm -hmm. øhm, så, øh, så har man jo ikke bare en stort fjernsyn, man skal vise det på. Øhm, det kan da være, altså i familien, de billeder, som øh, min hustru har taget, kan jeg jo heller ikke se på min telefon. Og så er det, at man kan bruge de her delte albums Øh, som jo fungerer således, at man bare vælger de billeder, der sker, og smider mere. Og der kommer vi jo ind i lidt de problemer, som er med øh, på tværs af platformer Hvad gør man så? Ja, og det kan være noget rigtigt... Det, det kan være eller blive noget rigtig rod, rigtig hurtigt. Ja. Den øh, iCloud Fællesalbum, som det hedder på dansk, så vidt jeg kunne komme frem til, og jeg skal lige sige, vi lægger links til alle de her forskellige ting i shownoterne, som du kan finde på kortsluttet.dk. Men det, som iCloud Fællesalbum... Kan, som jeg synes er enormt smart, det er, at nummer et, du kan invitere andre til at, at dele med, som du siger, det kan være dig og din hustru, der, der byder ind, eller familien, I har været ude og rejse med, kan, kan lave sådan et fællesalbum. Og man kan faktisk også dele øh, med andre ved hjælp af et link. Så det vil sige, mm. selvom du ikke er på Apples øh, platform, så kan du få et link til, til det her øh, delte album, og så kan, du, så kan du se billederne på den måde. Så på den måde er det, er, er, har det nogle, nogle ting kørende for sig. Man skal jo stadig være opmærksom på, at det, at det, at det så tilhører Apple og ligger i Apples system på mm. en eller anden måde, og det skal, ja. man, være, det skal man være okay med. Og øh, det, det samme gælder jo Google Photos, som jo øh, Joseph var bare Googles, Googles pangdang. Jeg ved ikke helt, om de, om de delte albums fungerer på præcis samme måde, men man kan være flere, der bidrager. Ja, men der er i hvert fald også sådan en, en albumfunktion, man kan, man kan dele. Hvis man skal komme med et alternativ til de to tech Apple og Google, så kunne man måske nævne en app, som vi har snakket om tidligere, som er den, der hedder Back Then, som er en familiedelings social media foto-app, kan man ja. nok sige. Ikke? Og så vil man få sådan en form for intern instagram profil og, og, og profiler, som man kan dele i en gruppe på størrelse, man selv bestemmer. Det kunne være meget smart. Og de her løsninger egner sig egentlig alle sammen godt til hvor man har været til en event, måske, og vil dele billederne fra den event, og eventuelt invitere andre til at, at dele sammen. Dit eksempel var en ferie, og det er jo et meget godt eksempel nu her, <laughs> hvor vi forhåbentlig snart er rigtig mange, der skal, der skal på ferie. Så er der også noget, som jeg på en måde er enormt fascineret af, og på en anden måde synes er enormt øh, bedsteforældreagtigt i det, og det er de digitale billedrammer. Ja. Og de digitale billedrammer, det, det er jo sådan nogle, man har hængt på, på væggen eller stående på køkkenbordet eller skrivebordet eller stuebordet eller reolen, og så viser de nogle billeder. Det er jo sådan set ligesom fjernsynet, ikke? De er sjov med billeder. Øh, det er bare mindre. Øh, ja. Det er bare mindre, og det var jeg, <laughs> sikkert også. <laughs> en, del, en del mindre og er lidt mere sådan... Øh det er jo et single purpose device igen, ikke? Så det har jo ikke den funktion, at du lige pludselig ah, du kan også lige se Netflix på din billedramme. Det kan du ikke. Der er kun de der, de show med billeder. Ja. Og skal ikke bekymre dig om, at du skal tænde fjernsynet imens, og osv. Og der er jo selvfølgelig enormt mange modeller af de digitale billedrammer. Og, og ja, jeg ved ikke, jeg, jeg har aldrig jeg har altid været fascineret af teknologien, men jeg har mm. aldrig tænkt, det er noget, jeg har lyst til at have derhjemme. Giver det mening? <laughs> ja, jeg synes, det har lidt det, uh, at de, du ved, de der uh, interaktive, eller i hvert fald uh, uh, animerede billeder, som man ser på pizzabar, hvor vandet ligesom løber nedover. Ja. Altså, det der med, at der er noget bevægelse på billedet, det distraherer måske en lille smule mere, end det faktisk er godt. Så uh, jeg vil også sige, hvis det er var at de har og kørt og skiftet hvert sekund eller hvert tredje sekund, så vil jeg også synes, det måske var distraherende at have det i mit uh, hjem. Jeg skrev ud på Twitter i forbindelse med den her jagt på forskellige måder at dele, øh, dele billeder på, og øh, der var en del, der skrev og anbefalede noget, der hed Framio, hmm. som er, så vidt jeg kunne finde ud af, et øh, dansk, øh, dansk produkt, og det er både en fysisk billedramme, og så er det også det software, der kører på billedrammen. Så det vil sige, at andre virksomheder, som producerer billedrammer, de kan så købe adgang til, til Framios, øh, til Framios sådan system og have, have det installeret. Og jeg var inde og se nogle videoer omkring det, og det så faktisk, det så faktisk sådan okay ud, hvis, det, hvis man ellers kan forestille sig at have en billedramme stående i sin, øh, i sin, i sin dagligstue. Og øh, twitter brugeren Nick Nissen skrev, at de havde købt de her Framio-rammer til forældre, sviger som ikke er teknisk Og det er, det er måske også der, hvor jeg tænker, at det... det du, sagde, du sagde sviger keramikken. Svigermekanikken. <laughs> Men det er meget søgt. Svigermekanikken, <laughs> ikke... <laughs> det passer også meget godt. Så står, ja, ja. står det der ved er gamle en gammel porcelæn, <laughs> <der>. <laughs> under, under alle omstændigheder, så er øh, pointen, at den måde, de her Frame.io-billedrammer fungerer på, det er, at vi kan, vi kan tage den, give den som gave, og så kan man, det, man skal oprette en konto, og så kan man invitere forskellige til at bidrage til, øh, til de her forskellige rammer, så hver ramme har ligesom sin sit eget, en uh, ID. Mm -hmm. Og så kan jeg sige, dig og mig, vi må sende billeder til den ramme, der står her i radiostudiet. Ja, ja. Og det kan vi så gøre, og lave en lille kommentar. Man kan også sende videoer og sådan noget. Og jeg må hende, da, da jeg sad og så det, så fik jeg igen sådan en gejst i forhold til, <laughs> til de her digitale billeder af ja. mig. At, at jeg tænkte, det, okay, det er faktisk det er faktisk ret smart. Ja. Og, og da jeg så var færdig med at se videoen, så tænkte jeg, det er alligevel ikke noget, jeg vil have stående derhjemme. Men jeg, men jeg kan virkelig ikke finde ud af, hvor den der... Øh, Nej. hvor den der antipati, eller hvad det hedder, kommer fra. Fordi de, jeg synes, det er smart, og jeg synes, det er en rigtig god måde at dele øh, især den her case, som, som Nick Nissen giver. Man har nogle, nogle forældre eller svigerforældre, og man vil gerne vise dem billeder af børnebørnene, men, men man vil ikke blive ved med at sende dem links til dette og hint, og bede dem om ja. at deltage i delte så og sådan noget. Her der kommer de bare op automatisk med en lille kommentar, Jamen, jeg synes faktisk også, at, der er en, at det er super smart det der med, at man kan skubbe billeder til en ramme derhjemmefra, og øh, øh, alle bliver jo glade for at få de her billeder, for det er jo ofte billeder af, af, af mennesker, man holder af, men jeg synes også med de her digitale, det det er digitale fotogrammer, og at billederne kan skifte på den måde, det gør det på en anden måde flygtigt, øh, hvorimod hvis du får dem printet i en almindelig, papir-fotobog, mm -hmm. så er det jo øh, for evigt, øh, eller indtil gud forbyder det, at øh, huset brænder eller noget, ikke? men så, jeg vil faktisk også synes, at øh, man skal have begge dele. Altså, mm -hmm. der, der er tid til det ene, og tid til det andet. Men jeg synes, det ser rigtig smart ud, det her fremium. Så der er altså utrolig mange måder at lave de her billeddelingsløsninger på, og hver især har deres indbyggede fordele. På Apples øh, fælles fotoalbum kan man invitere andre, og man kan dele et link til, til dem, der ikke er Apple-brugere, og der er også fordele ved at have det på Chromecast osv., osv., osv. Så alle hardware og alle services, de har ligesom fordele og ulemper. Og jeg synes, man skal lige efter, man har lavet sin kuraterede udvalg, af de billeder, man gerne vil dele i, i situationen, så kigge lidt på, hvad er det, de her forskellige kan tilbyde, og hvad er det rigtige for mig? Vil jeg gerne have, at min fjernsyn viser billeder, og hvis jeg ikke vil det, vil jeg så gerne sidde med billederne på en tablet. Hvis jeg heller ikke vil det, er det så en billedramme, som kan vise billederne lidt i baggrunden, når jeg går forbi, eller er det noget, noget helt 5 Der er altså et utal af forskellige muligheder, og vi gør det, at vi samler, jeg tror, vi laver sådan et addendum til vores fotosorteringsguide, mm med en masse af de her forskellige muligheder, og hvad, hvordan de udmærker sig. Og den kan I finde på kortsluttet.dk. Men lad os lige spole tilbage til Aisha og hendes udfordring, som var, ja. hun har et vildt tjekket fotoarkiv med alle billederne, men hun mangler en god måde at vise dem frem på. Mm. Og det var jo så mit, uh, mit udgangspunkt for dagens projekt. Jeg kunne have valgt nogle af de projekter, vi har snakket om tidligere, men jeg valgte en model, som... Jeg synes, har sine fordele, ligesom alt det andet, har sine fordele, og selvfølgelig også sine ulemper. Jeg kiggede efter noget, som skulle være billigt, mm. og som skulle fungere på en tablet, og som skulle have sit eget interface. Ja. Og øh, jeg landede så på, øh, som softwaredelen der landede jeg på noget, der hedder Peewee <laughs> Og det er jo på mange måder... P-I-W-I-G-O. Okay. Et meget øh, mærkeligt navn, og jeg har aldrig hørt om det her før, men der findes jo sådan nogle øh, dedikerede... Det er, det er noget, man kan køre på en, øh, på en webserver, så det vil sige, at det er en slags hjemmeside simpelthen. Ja. Og øh, den har så en funktion, som, som auto skifter mellem billederne. Og øh, det er jo lidt noget andet, for det er jo ikke en, en, en app, og det er jo ikke noget, der kommer fra Google og Apple, og det synes jeg er, mm. det synes jeg er positiv, fordi det ja. betyder, at jeg kan give dig linket, og jeg kan give min mor er linket, og jeg kan give, hvem jeg nu måtte have lyst til, linket til et specifikt album, og så kan jeg vælge at sætte et kodeord på, eller, eller ej. Men det betyder, at det står mig meget frit for, og uanset om du sidder med en iPhone, eller en Android, og uanset om du har en Google-konto, eller en Yahoo-konto, eller hvad du ellers måtte have, så kan du komme ind på den her side og se billederne, bare du har kodeordet. Så PeeWee Go var det, jeg valgte til at vise billederne med. Mm. Og så tænker jeg, at det kunne være smart, hvis man også kunne lave en digital billedramme ud af af det her galeri, som så kører på en, på en hjemmeside. Og jeg har på en blåavis. så er nogle gamle, gamle iPads. De koster altså ikke mere end 300 kroner eller sådan noget. Yeah, okay. Dem kan man så bruge til at vise billederne frem, hvis man også gerne vil have dem som en digital billedramme. Men ellers mm -hmm. så fungerer det simpelthen på den måde, at hvis man ellers får sat, øh, får sat systemet op her, øh, så, så kan man kuratere nogle albums. Og de albums, de fungerer så som en, et gammeldags fotoalbum, man navigerer ind på hjemmesiden med sin tablet, og så kan man stryge igennem billederne fra dengang, øh, man var farvadreng, far ja, og, og børnene var baby og så videre. Der er lige nogle tips, som jeg vil give i forbindelse med det her. Hvis man godt kunne tænke sig at bruge en gammel tablet til at lave sådan en digital fotoramme, en digital billedramme med, så er der noget man kan gøre, fordi det er jo ret irriterende, når man bevæger sig ind på en hjemmeside, så står adresselinjen og så videre, det står jo oppe i sådan en grim hvid streg oppe øverst på skærmen. Men hvis man gør det, at man øh, får hjemmesiden til sin øh, hjemmeskærm, mm. så bagefter så bliver den hentet ind uden den der adresselinje. Så er den mere som sådan en, en øh, web-app, kan man nærmest kalde det. Ja, man øh, specificerer på sin hjemmeside den her app-capabilities. Yes. Og så åbner den sådan, Og det, det har jeg gjort. Nu står den jo herovre i baggrunden, Mikkel. Jeg ved ikke. Ja, ja, ja. godt se den. Det ligner en iPad, der viser flotte billeder fra et, øh, et veteranbiltræf. <laughs> øh, det er ikke min, øh, min helt egen hobby. Det er et galeri, jeg har fundet på nettet. Okay. Men, men det kan da blive din hobby, Aspen, fordi i, det er jo flotte biler. Ja, de, de, er, de er enormt pæne, det er, <laughs> jeg der ret i. Hvad, hvad synes du om, om løsningen? Altså, nu har vi jo selvfølgelig snakket en del om, at, at digitale billedrammer måske ikke er noget for os, men, øh, men der er der noget i det der med, at det er nemt lige at tage den og åbne, åbne den her genvej, og så er man sådan set inde på, øh, inde på, på den her øh, hjemmeside, der viser alle billederne. Jamen, helt bestemt. Og altså, jeg vil sige, det er jo sjovt med sådan en, en ramme. Det skal jo øh, helst være så lidt ramme som muligt, ikke? Jo. Altså, faktisk så vil man jo helst have, at det ikke er særlig meget ramme, og så rigtig meget digitalt, så man kan få billedet op og ikke se så meget det. En iPad det. jo en iPad den er jo bare sådan en lidt anonym sort øh, firkant, så det fungerer jo strålende. Altså hvis man kan få sådan en brugt iPad til 200-300 kroner, så kan du næsten ikke købe en fotoramme. Nej, jeg skal, jeg skal måske lige sige, at de der Framio-rammer, vi snakkede om tidligere, de koster omkring 1000 for den, for den mindste, og ja, den, er, omkring, den er cirka 10 tommer, ligesom en cirka samme som en iPad. Jeg synes, det er en god løsning, Men jeg kan også godt lide det der med, at det er hostet på din egen webserver. Altså, så er du jo også fri for den problematik, som det er, at hvis du sender billederne til Apple og Google, så ligger de jo hos Apple og Google, og så er de jo derude i verden, og det er jo ikke sikkert, at man vil have sine børnebilleder derud. Altså, det, man kan sige, det gør de jo også, hvis du ligger dem i Google Photos eller iCloud, uden at se dem på en iPad, men mm -hmm. øh, der er nogle mennesker, der synes, det er utrolig... Øh forkert, eller har det dårligt med det. Så så kan man jo selv bestemme, om man købe sin server hen og vide, at der er filerne. Det er kun der, de ligger. Ja, altså den, den helt, det synes jeg er en af de helt store fordele ved det her, det er, at jeg som indehaver af billederne har fuldstændig kontrol over hvem, hvor, er, hvor ligger de hen. De ligger på min egen webserver. Hvem deler jeg med? De bliver delt med dem, der, der får linket og kender kodeordet, hvis jeg har sat et kodeord på. Og hvis jeg vil dele noget offentligt, så kan jeg også det, uden at dele det hele osv. Så på den måde er det enormt sådan, øh, enormt, der er enormt mange muligheder for at få det lavet, som jeg gerne vil have det. Til gengæld, den kæmpe ulempe er jo, at jeg skal kunne finde ud af at sætte, øh, sætte det her op, eller jeg skal vælge at, at købe en, en hosted løsning, som det hedder. Altså jeg skal mm. vælge at betale for det hos, hos uh, Peewee <laughs> og øh, det, det vil jeg, der vil, så vil jeg måske i, i stedet for at kigge videre efter nogle andre løsninger, ikke? Men det her, det var den løsning, jeg vil vælge. Og, og så har vi jo snakket om en hel masse andre løsninger, som man kan vælge, hvis man har nogle andre præferencer, hver med deres øh, fordele <laughs> og, og ulemper. Hvis Aisha, nu ved jeg ikke, hvor, hvor dygtig hun er til webteknologi osv., eller om hun kender nogen, der kan hjælpe med at få sat sådan en sådan server op, men hun har en, en manuel sorteret samling af fotos. Og altså, jeg, det, er min, det er jo min drøm, at hun udvælger i de fotos nogle forskellige albums, som hun gerne vil vise frem til sine børn, og så putter dem ind på sådan en piwigo server her, og, og tilgår dem fra en, fra en iPad, enten en, hun en, en forvejen, eller en, hun støver op, brugt til næsten ingen penge. Ja, en anden app, Esben, som jeg kom til at tænke på, som leder fint over til vores næste halvdel af programmet, det er en app, der hedder øh, Peak of View, øh, som mm. en fyr har lavet øh, til den specifikke use case, at de er ude at køre sønnen sidder på bagsædet, vil gerne se billeder på øh, telefonen, men man vil heller ikke bare lige stikke ham telefonen, fordi jamen, så går han ind i fotos, så bladrer han lidt der, så ser han en masse billeder af mayonnaise, det kan han ikke rigtig bruge til noget. Så øh, åbner han måske det, det første og det bedste spil, han kan finde, og så, altså, du ved, du ved hvordan det er. Mm -hmm. Æm, så han har lavet den her app, der hedder PikaView, som er til den specifikke use case, og, det, og så gør du det, at du vælger nogle billeder, som at kun det dem, man må se, og så kan du slå øh, funktioner fra, således at man kan ikke se andre billeder, man kan ikke gå ud af dem igen, man kan ikke øh, det kan man nok godt, men man kan ikke sådan bladre rundt og lave alle mulige ting, man kan slå zoom til eller fra, og helt altså øh, forme oplevelsen, sådan at den passer til det barn af den øh, alder og øh, så videre, som man nu har, mm -hmm. øh, og så kan man, det er i hvert fald drømmen, frit stikke telefonen bagud og lade dem øh, kigge billeder i lige præcis de billeder, man selv har udvalgt. Det vil jo også være en rigtig god løsning, sikkert for Aisha, som fortæller, at hun har sine billeder på, på mobilen og kan, kan kigge på dem der. Helt klart, så smider den på iPad'en, og så er den jo klar til, når man skal ud og køre på sommerferie. Anden halvdel af dagens program, det står jo i sommerens navn, Mikkel. Ja, ja. Og det er sådan, at når der er ferie, og når der er sol, og mm. når vi skal være måske lidt mere ude, eller ja. ude og rejse, enten i Danmark eller på den anden side af grænser, så ændrer vores forhold til tekster jo. Synes du ikke? Det synes jeg da helt klart. Altså... Øh der, der, der er jo øhm, en hel masse, som man bruger på sit øh, kontorjob, hvis man har sådan et. Øh, og så er der jo en hel masse andet, som man skal bruge. Og nu, nu er det jo, altså, når man går på ferie, så er det lige pludselig sammen fritid. Så nu er det jo den, <lødselig> den slags øh, tekst, man, øh, man får til dig ind på, og skal bruge øh, ja, mere. Og så er der jo en masse oplevelser også, der følger med, det er ofte sådan sommer. Så er der er jo måske nogle ting, man vil gemme til sine fotorammer osv. <lødselig> Præcis. Ja. Det skal vi øh, snakke om nu, og det skal vi gøre sammen med. Anders Høgh Nissen, techjournalist, podcaster og øh, daily driver, hvis man kan kalde det det, af nyhedsbredet TechLiv. Velkommen til, Anders. Tusind tak for det. Altså, noget af det her, der sker, det er jo, øh, at vi begynder at få sommerferie rundt omkring i det ganske land, og så er det, at man skal jo først og fremmest lukke ned for arbejdsmælen, eller hvad tænker, I, øh, hvad tænker I om det? Øh, Anders, du kan jo få lov at lægge ud, du er jo selvstændig, ikke? Jo, det er jeg, og, øh, og, og det betyder, at det er jo mig selv, der administrerer det hele. Jeg holder nu ganske vist også sommerferie, øh, også selvom altså, kan man sige, øh, der er ikke nogen, der bestemmer det, der er ikke nogen, der siger præcis, hvornår det skal være, men det, jeg holder sådan ferie cirka samtidig med alle andre, og, og jeg prøver faktisk også at holde ferie og ikke arbejde. Øh, og det her med ferie og teknologi, det er jo sådan lidt, øh, lidt på samme måde, som, som arbejde og fritid smelter sammen i hverdagen. Altså, man sidder og tjekker arbejdsmail til klokken sent om aftenen eller i weekenden, eller man skal lige nå at sende en, en mail. Lidt det samme kan man jo godt ryge ud i, også i ferietiden. Og det er jeg ikke sikker på, jeg synes er nogen super god idé. Men jeg er faktisk i den situation lige for tiden, at øh, jeg har sat min, min e-mail-ting op, sådan at jeg har min, min arbejdsmail i en app og min private mail i en anden app. Uh. Og det gør det jo lidt nemmere, kan man sige, at administrere sig selv, fordi så kan man jo flytte den app, hvor arbejdsmælen ligger, ind i en, i en mappe eller helt fjerne den fra telefonen i virkeligheden. Og så har man ligesom kun sin private mail, som jo kan være rar nok, hvis man skal kommunikere med nogen eller skrive til et rejsbyrå, hvis der er nogen, der stadigvæk bruger rejsbyråer, ikke? Men, altså, men, men, men <laughs> have vigtige dokumenter liggende fra hotelreservation eller hvad ved jeg, ikke? Ja, det er meget smart. Okay. Det, er, det er altså et det er en meget godt hack. Det, jeg har... I er nødt til at få detaljer på, hvad er det for en to email-programmer er. ja. Oh, yeah. Ja, yeah, altså så begynder vi at bevæge os ud i noget semi eksotisk her. Ikke? Altså, <laughs> oh, min, endnu bedre. Min, min, men, men det vil jeg gerne fortælle om. Men altså min min private mail. Den har jeg bare liggende i Apples mailprogram for tiden. Ellers er jeg glad for den app, der hedder Spark. Men, øhm, men lige for tiden er jeg altså i Apples øhm, mailprogram. Men min arbejdsmail, den har jeg via en tjeneste, der hedder ProtonMail. Mm. Og øh, ProtonMail, det er sådan en ekstrem sikkerhedsfokuseret øh, tjeneste, mailtjeneste, der holder til i Schweiz. Som øh, krypterer alle mails til, til helvede, ikke? Og det er ikke, fordi jeg som sådan har brug for det, men øh, de havde sådan nogle øh, kampagnetilbud for nogle måneder siden, og jeg vil rigtig gerne støtte det firma og deres udvikling af privatlivsbeskyttende teknologi. Og så valgte jeg altså at rykke min, min arbejdsmail over på ProtonMail. Og det hører med til den historie, at deres, især deres iOS-apps er fuldstændig knald i lovet. Altså, det føltes <laughs> som at hoppe otte år tilbage i livet. Og det er ikke, det er ikke særlig fedt. Men, og det som måske den lille tricky uh, mindhack-bonus, det er, at det betyder, at jeg ikke gider bruge særlig meget tid mm. i den uh, mail-app. Så jeg tjekker oh. den ikke særlig ja. meget. Så, uh, men altså, det, det er de to tjenester, jeg bruger lige for tiden. Det er, er så altså, smart. Ja, jeg, altså, jeg ved ikke, hvor meget vi kommer til at snakke om det, eller hvor meget I har snakket om det, men der er jo den her e-mail tjeneste, der hedder Hey, som alle snakker om for tiden, og som kun okay. er i sådan en invitationsbeta. Og den drømmer jeg jo bare om at få lov til at lege med. Og hvis jeg gør det, så er alt det, jeg lige har sagt her om at, om at ikke at tjekke mail særlig meget i løbet af ferien, det, det kan jeg godt skyde en efter, så kommer jeg til at sætte med det hele <laughs> Ja, det er jo en meget hyped e-mail Også lidt kontroversielt, fordi der kører en kamp mellem udviklerne af den og så Apple. Men nu siger du, at du ville ønske, du havde den. Anders Høgnesen. Ja. Det er der en anden en her i studiet, ja, i Aalborg, det, ved, der det ved jeg jo Og godt, det, det ved jeg jo godt. Det er også derfor, jeg bringer det på banen med sådan lidt, lidt bitterhed i stemningen. Ja. Ja. Ja. Mikkel, skal du tjekke uh, mail i ferien på din nye, smarte mail konto hey, og hvorfor er det, at den er smart, øh, udover at det hedder hey. Hey. Uh, jamen, den er smart, fordi det er nogle, uh, med nogle uh, stærke holdninger, der har lavet den. Så hvis man er enig med de holdninger, så er den smart, og hvis ikke, så tror jeg, man hader den. Så det, det er <laughs> lidt uh, en eller e-mail service, men uh, det, det, jeg forstår det som om, at de ikke vil holde folk ude. De bare, vil bare være sikre på, at, uh, at uh, det hele holder, når alle folk kommer og rende, så uh, der skal nok komme en indvej, hvis man er på listen der. <laughs> Øh, jeg, gør det, jeg har faktisk som dig, øh, som du, Anders Har jeg også skilt min arbejdsmel i to Jeg er jo ansat ved Elastic til daglig øh, Og der bruger jeg Gmail's øh, app til det Så den kan jeg faktisk godt lade være med at åbne Og det er, jeg er så heldig, at jeg arbejder på en arbejdsplads Som øh, hvis jeg øh, i min ferie øh, Hvis en af os kommer på Slack Eller e-mail i vores ferie Så siger de andre, hey, den går ikke kan du, kan du back away from okay. the computer? Det er sådan nogle arbejdspladser, jeg har været på før. Det er, det er altid dejligt, fordi det, det er jo den rigtige indstilling at have, synes jeg. Kulturen er simpelthen, at hvis man ser en af dem, der burde være på ferie, melde sig ind på, på chat eller e-mail, så får man en røfle. Ja, og man skal ikke begynde at sige, at jeg kan også lige også sådan og sådan og sådan. Det skal man ikke. Det, der er, er nul tolerance. det okay, er alligevel imponerende. Har du nogensinde ja. oplevet det, Anders? Uh, det tror jeg ikke, nej. <laughs> altså, jo, uh, min... Min bedre halvdel øh, siger til mig, hvis jeg kommer til at snakke arbejde i løbet af ferien, så plejer hun faktisk at være meget god til at sige, hold op med det, ikke? <laughs> yeah. Men jeg tror, at da jeg var i i, i, i min... Fortid, der, der, der tror jeg, det er, jeg var ret ligeglad med, om jeg arbejdede eller holdt ferie, når jeg holdt ferie. Ikke? Det, det er også min opfattelse. Jeg ved ikke, om der er en eller anden øh, hvad hedder sådan noget, guideline et sted om, hvordan man, hvordan man bør gøre, men det normale er selvfølgelig, at man sætter autosvar på, og så står der, hey, tak for din mail, jeg er på ferie ind til den, det er det. Det er der jo mange, der gør i hvert fald. Ja. Det, jeg har faktisk aldrig brugt sådan et, jeg synes, er Jeg, pr jeg praktiserer det heller ikke. Ja. Og, det er, og det er både fordi, jeg... Altså, jeg kan lige, lige så vel, som jeg kan være dårlig til at svare på mails, mens jeg er på arbejde, lige så vel kan jeg være god til at gøre det, når jeg er på ferie, og det er sådan, det er jeg sådan okay med. Ja, Jamen, det, er, det er afhænger også uh, utrolig meget af, hvilke ansvar man har. ikke. Der vil jo være nogen, som kan forsvinde fra jordens overflade i et halvt år, og så er der ingen, der vil mm. <laughs> hente urod, eller hente, der af skidt ned, og så er der andre, som uh, kan være væk i en halv time, og så uh, uh, ringer alle klokker klokke. Så det afhænger af, hvem, hvilke ansvar man har. Men, um, men sådan men, overordnet... Kan vi vel alle tre blive enige om, at det man bør gøre, er at lade være at tjekke sin mail, og slå øh, autosvar til, og så holde sin ferie? Er det ikke, er det ikke sådan? Jeg, jeg ved ikke om, altså jeg synes absolut, man skal holde ferie. Jeg synes ikke, man skal tilbringe sin tid med at sidde og tjekke arbejdsmails. Jeg, jeg er også sådan lidt loren ved det der med autosvar. Der kan være nogle komplikationer ved det, ikke? Men, men et, et lille bonustip kunne være, at hvis man er sådan en, som har notifikationer, så man får vist hver gang, der kommer en mail på sin mobil, eller måske endda på sit ur, at man så slår dem fra i ferien. Så at man ikke altså hele tiden ser, nå, der er lige kommet en mail derfra, så kan man måske en gang om dagen, eller en gang hver anden eller tredje dag, lige gå ind og se, om, om verden er eksploderet, mens man holder ferie. Ikke? Uh -huh. Og det er også sådan, jeg gør med mine personlige mail, som jo også er min forretningsmail. Jeg er jo, jeg er jo også selvstændig ved siden af øh, andre ting. Så, <laughs> så Og der har jeg jo nogle andre ansvar, hvor jeg plejer sådan at holde det. Jeg vil gerne svare support og sådan inden for 24 timer, det holder jeg måske ikke i ferien. Der tager det måske to dage som tid. Mm -hmm. Men den skal jeg jo alligevel have øje med. Så det, jeg, det, det går nok længe siden, jeg sådan har ikke tjekket min mail i mere end et par dage. Ja, det er det, det, er det samme. Det tror det jeg faktisk ikke, jeg har gjort i... Altså, Nej, det er lige før, at jeg skulle øve mig i det, tror jeg, <laughs> her, her til sommer. Det Men det føler jeg heller ikke af sådan en pres. Mission. Altså, jeg har ikke de deres notifikationer på, og jeg kan godt det, når, det når, den, når tiden er til det osv. Mm. Altså, det er ikke sådan, at jeg skal sige, børn, sluk for den vandkamp. Nu skal jeg far tjekke mail. Nu skal der tjekkes mail. <laughs> det er jo mere sådan, når de sover, og alting er stille, og det falder ro på om aftenen, så kan jeg lige sørge for, at der ikke er noget, der brænder på, ikke? Jo, men netop fordi man måske ikke har gjort det i et stykke tid, kunne det være godt at gøre. Om ikke ja. andet, så for at se, hvad der skete, hvis, hvis det er så længe siden, man har, man, man har gjort det før. Det tror jeg, jeg vil prøve at, at skrive ned og se, om jeg også kan huske. Ja. Der er jo noget, som går hånd i hånd med e-mail, og det er kalenderen. Og jeg ved, Anders, at du praktiserer noget, der hedder time blocking. Vil du fortælle, hvad det er? Altså det er jo en idé om at bruge sin kalender til at planlægge sin tid, også på en måde, der rækker ud over det der med, hvad kan man sige, bare øh, hvad der er møder eller øh, øh, andre faste aftaler, konferencer man skal på, eller, eller den slags. Sådan er jeg for eksempel her i morges havde sat, 30 minutter ind, som en aftale med mig selv i min kalender, hvor jeg skulle forberede mig til at snakke med jer. Eller at jeg skal sætte tre timer ind på onsdag til at klippe en podcast færdig. Og det er jo ikke noget, der skal gøres lige der, men jeg bruger den slags blokke i min kalender til at planlægge min tid, så jeg ved, at jeg har timer i ugen til at lave alt det, jeg skal gøre, og ikke overplanlægger eller lægger alting på den samme dag, eller hvad det nu er. Mm. Og, øh, og, og det, det fungerer rigtig godt for mig i hverdagen, og jeg vil anbefale øh, alle at prøve at lege lidt med det. Men jeg har, jeg har virkelig sådan gået og lidt eksistentielt øh, spurgt mig selv, om det var noget, jeg skulle gøre i ferien også. Ikke? Altså... Øh, 28. juli fra 9 til 15. Læs bøger. eller Altså slap af på strand. Eller, altså jeg ved, at det kan hurtigt blive... Ja, lige præcis. Det hurtigt blive det åndssvagt, ikke? Men, men på den ene side, så øh, altså, lyder det fuldstændig tåbeligt. Ikke? På den anden side, så kan det jo være en måde at sørge for, at ikke bare alle dagene glider over i hinanden, og man ikke får noget som helst gjort, og så står man de sidste tre dage i ferien og tænker, ja, men hvorfor læste jeg ikke den bog, eller malede rækværket, eller hvad pokker det nu er. Ikke? Jeg ved mm -hmm. ikke, om vi har nogen holdning til det, men jeg, jeg, har, jeg, jeg er så meget ind i vanen. Jeg har lidt svært ved at forestille mig, at jeg fuldstændig dropper det. Til gengæld så tror jeg også, at det bliver sådan nogle blokke på to, tre, fire timer af gangen, og noget, der nemt kan flyttes til i morgen, hvis jeg ikke lige nåede det i dag. Og sådan noget. Ikke? Ja og hvis man så ikke gør det alligevel, så er det måske ikke altså man kan tage det som et forslag, ikke? Jo jo lige præcis ikke himlen falder ikke ned over øjnene på mig hvis jeg hvis jeg ikke læser den bog færdig i dag, altså fordi jeg fik lyst til at, eller fik lyst til at lave noget andet, ikke? Ja det, det virker underligt at, at planlægge tid til noget som er fuldstændig frivilligt og noget man gør fordi man har lyst, men det er jo bare virkeligheden, og hvis man ikke husker på, hvad det egentlig er, man har stillet sig af, af ting, man gerne vil nå, uanset om det så er at læse bøger eller et eller andet så, så sker der nogle gange det, og så får man det ikke ja. gjort. Altså det kan man jo godt samtidig retrospektivt se på sine dage og tænke, nå, det var telefon og Netflix hele dagen, ja. <laughs> det havde jeg ikke plan om, men sådan endte det, og det kan det jo nemt ende, ofte hvis ikke man gør noget aktivt, ikke? Jeg tror, det er måske en af de ting i ferietiden, der kræver, at alle i familien, eller hvem man nu er sammen med, har det lidt på samme måde, ikke? Altså, og i min lille øh, husholdning her, der er vi rigtig glade for at planlægge os, når vi er på ferie og sådan om, så går vi hen på det museum fra 10 til 12, og så spiser vi frokost, og så fra 14 til 15, så går vi en tur i den park og så videre, ikke? Og hvis man er den slags, så, så tror jeg, det er en god idé. Hvis man absolut ikke er den slags, så tror jeg bare, man skal glemme alt, hvad jeg lige har sagt i sidste fem om time-blogging, og så bare holde ferie og slappe af, ikke? Så man heldigvis nok også typen, der hurtigt glemmer, at man har hørt nogle andre snemme <laughs> <laughs> der, der er ingen, der har hørt efter overhovedet. Det er ikke et spørgsmål om at glemme. De har slet ikke hørt noget. Ja. De er ikke i kalenderen, de skulle lytte efter. <laughs> det har bare det... været mig, der har sagt... <laughs> jeg, jeg praktiserer ikke time men jeg har en, sådan en løbende liste over ting, mm. jeg gerne vil, som jeg også opdaterer. Og øhm, Noget af det, som jeg har på min tech Øh, har lyst til at gøre liste ja. i, i ferien, det er at øh, spille spil. Uh. Ja, og, og, men ikke bare øh, sidde i otte timer i træk og spille Call of Duty ja. eller et eller andet andet øh, kompetitivt. Men prøve nogle nye øh, spiloplevelser. Det er der jo rigtig mange af fra de her indie-udviklere, som er sådan små spil, som er lavet af måske en person eller to personer. og Så, øh, så køber man dem ikke for 550 kroner, eller hvad et computerspil, deres koster, men for et langt mindre beløb. Og jeg har været ude at købe sådan nogle bundles, som de hedder, altså store samlinger af spil, og dem, jeg har købt, de støtter så kampen mod racisme. Og det, jeg har på listen, det er, at jeg skal på opdagelse i de her spil. Det er både spil ja. og programmer, skal jeg sige. Det, er ja, altså. jo, det hedder Humble Bundle, ikke? Jo, jeg har købt en, som, som hedder Humble Bundle, som er sådan lidt større computerspil, og så jeg har jeg købt ja. et, et, øh, en samlingsspil også fra en service, der hedder Itch, itch.io, ja, okay. som er nogle endnu, øh, endnu mindre spil, altså, hvor, hvor det rigtig ofte er én person, der, en person... der. det bare en halv person, der har lavet man ved det ikke. Det er sjovt, det der Humble Bundle, det startede engang med Mac-apps, tror jeg faktisk, for måske 10-15 år siden. Og så, og så blev det øh, populært, det der med at i i i bundter, Og så nu er det jo en hel... Altså, et helt koncept med en forretning bag, og, og alle mulige ting kan man købe i det, det, jeg har tænkt om, det, det er faktisk, at jeg tror, det går længere tilbage end til 15 år. Fordi kan I huske, der var det, der hed shareware i gamle oh, ja, dage? Ja, ja. sætte og når man købte et computerspil, et blad, så fik man en sætterom med, med ja. en hel masse Demor. demoer af forskellige nye computerspil, og, og også andre mindre spil, som var, som var de her shareware-spil. Og jeg, jeg sammenligner det sådan lidt med det, at man... Man, man får noget, og man ved egentlig ikke, hvad det, hvad det er. No, det ja, hele det er, det er sådan med, lidt ja. godt poseartigt, <laughs> at øh, og, og, og jeg har givet 10 euro, tror jeg, for, for det ene bundel og så 30 for det andet. Ja, og øh, indtil videre så har jeg fået, fået prøvet en ting af, det er noget der hedder Desk Space, som er en lille, øh, en lille sådan en self-care app. Står der så sådan en, ja. en app der hjælper en med at passe på sig selv. Og det er en lille hyggelig øh, skærm, som ligger på ens øh, på ens skrivebord. Det vil sige, at appen åbner i et vindue, og så er, der, så er der forskellige ting, man kan gøre. Blandt andet så er der en to-do-liste, men ikke sådan en irriterende to-do-liste, hvor der står, at man skal huske at købe ind. Mere sådan en, hvor der står, at man skal huske at gøre ting, som er gode, som man gerne vil gøre for en dag, mm. øh, for en, en, en selv. Altså gå en tur, eller husk ja. at drikke noget vand, for det ved du er, er godt for dig, og husk at tage en pause en gang imellem fra dit, fra dit arbejde. Og så er der også sådan et lille, et lille træ, man kan udfylde, hvor man så fortæller om ens, øh, om ens øh, sindstilstand, som man kan logge ja. i, den her, i det her lille program, hvordan man går og har det i løbet af, af en uge. Det er ikke helt i det spil med, at man skulle skrive et øh, øh, brev. Nej. Pindevende brev Ja. Øh, spil, havde. Som, som vi også har snakket om i tidligere programmet. Og det... Øh, jeg ved ikke, om det er noget, jeg kommer til at bruge, men jeg synes bare, det var, det var vildt sjovt at købe den, den her pakke med en hel masse spil, og så, og så opleve, at Hov, her er der en, der har tænkt det her, og så, ja. og så rent faktisk taget sin idé og lavet et lille bitte spil ud af det. Jeg ved ikke, hvor lang tid det har taget det her. Grafikken er ikke imponerende. Det er nærmest bare sådan en infoskærm, hvor der står en dato, og så er der, så er der lidt ikoner og lidt, og lidt skærme, men det er, det er hyggeligt, og... Det er, sådan, det er noget, man har lyst til at interagere med, som ikke kræver noget af en, og det er noget, jeg ikke behøver at, at gøre, men kan gøre, hvis jeg har lyst. Og det, det, den type ting er der ikke så meget af. Så det, det er også en ting, jeg glæder mig til, til, til de her, øh, her feriefritid, øh, som, som vi får mere af lige om lidt her i, i sommerpausen. Har du øh, tænkt over noget, Anders, i den du? Okay, <laughs> jeg, har, jeg har masser af ting. Altså, hvis øh, vi bliver sådan lidt i, i den måske lidt mere hyggelige afdeling, ikke så... Øh så det der med at spille, det er jeg kommet lidt fra. Altså, jeg havde, jeg havde en, en lang overrække, hvor jeg spillede en hel masse konsolspil og sådan noget. Ikke? Og det er jeg bare kommet fra, og jeg er aldrig rigtig kommet ind i at finde nogle ordentlige mobilspil. Så på en eller anden øh, åndssvag bagvendt måde, så står det i min, på min to-do-liste, at, øh, at en af mine opgaver, mine ferieopgaver, det er mm. at, at finde nogle sjove spil til min, til min iPad måske, eller oh, yeah. min telefon, og så, og så spille et eller andet der, og øh, Ja, så jeg er sådan lidt på jagt, ikke? Altså, øhm, og, og til den platform er det måske sådan noget... Jeg kunne godt lide Civilization i gamle dage, ikke? Altså, ja. den type spil, synes jeg, er, er meget cool, ikke? Øhm, på konsollerne var det tit sådan noget Call of Duty eller Halo eller et eller andet, ikke? Men, yes. men det er ikke sådan helt oplagt til en iPad, vel? Så, så der er sådan lidt på jagt efter et eller andet, der måske kan tage nogle, øh, nogle timer og få dem til at flyve væk ja. på en fin måde, hvis det regner måske, mm. det er jo det noget, der vi altid kritiserer ved teknologi, eller <laughs> med op, mm. og vores, både sociale medier, hvor det måske er lidt mere berettiget, men det er jo egentlig også en det kan være en enorm fed oplevelse det der med at sidde enten for sig selv og, og nørde ud med et eller andet, eller sammen med nogle venner, og så tænde for et, et spil, og, og bare glemme alt omkring sig, og ligesom tage sådan et, et åndehul. Yeah. Nå, og så et, et andet øh, projekt, en lidt anden kategori, som jeg også øh, har stående, som jeg glæder mig til at bruge nogle, øh, nogle hyggelige eftermiddage med i løbet af ferien, det er at lave stop-motion-film. Med, uh, med telefonen, yeah. ikke? Altså, hvor man ja. øh, ikke laver video ved at bruge video men laver video ved at tage øh, en hel masse billeder, et billede ad gangen, og så ligesom animerer noget foran, ja. øh, foran kameraet, så det ser ud, som om det bevæger sig. Det er jo sådan man kender fra klassisk animationsfilm, eller modellervoksfilm eller sådan noget en stil, ikke? Og det er, det er super sjovt, for eksempel at bygge Lego, og så sætte en klods på og tage et billede, sætte den næste klods på tage et billede, og så videre, ja. og så videre, og så videre. Så sidst, når man spiller de billeder lige efter hinanden, som om det var en video, ser den Lego-model bygger sig selv. Øhm, og det er sådan noget, som det tager tid at lave, og, og man skal helst også ikke have telefonen eller kameraet stående på, en, øh, på en, en, en trefod ikke så den, så den holder sig helt stabil og sådan noget. Men der findes øh, især en app, der hedder Stop Motion Studio til både øh, Android og, og iOS, som er super fint at gå i gang med til at lave det, og den starter på gratis. Og det er altså enormt hyggeligt, også hvis man har små mennesker i nærheden. Mm. Øh, fordi de kan godt forstå det der med, at man animerer noget ved at flytte det. Og så har man så ligesom et fælles familieprojekt måske, øh, ved, ved, hvis solen ikke skinner, eller man skal have tiden til at gå, ikke? Og, og det, er jo, det er jo bare ambitionerne, der sætter grænsen. Ikke? Det kan jo blive meget stort og, og langvejs, og man kan klippe forskellige ting sammen og sådan noget. Så, så det er noget, jeg har tænkt mig at lege med også på et eller andet tidspunkt i løbet af ferien. God idé. <coughs> altså, jeg må sige ferie efter jeg har fået uh, utallige børn. <laughs> der der, der, der skal ikke så meget. Jeg synes ikke, jeg har så meget tid. Altså, det er ikke behovet for at finde ud af, hvad jeg selv skal, det er mere at finde ud af, hvad de skal, sådan at, når klokken den faktisk bliver så mange, af de så og der er ro på, så har jeg næsten faktisk lyst til at arbejde. Altså, jeg, jeg er typen, der glæder mig til mandag og så videre, så, øh, så at finde e klienten frem klokken halv 10, det er faktisk det, er, det, er det jeg virkelig glæder mig til som tid. Øhm, nu er eller, du så som bor i den her meget eksklusive hage hey i mail -tjenester. Selvfølgelig er, ja, ja, ja, ja. ja. Øh, men, øhm, men også at programmere lidt. Altså, det kan jeg også rigtig godt lide. Mm. <laughs> så, så faktisk så er det mere det jeg sådan, øh, efter, når klokken bliver mange af børnene sove. Men øh, det er et godt tip, det her, Anders, med det der stop motion. Det vil jeg prøve at lave sammen med, med, med børnene. Ja, det skal I gøre. Det er super sjovt, det er det altså. Og det er jo også, hvis man er... Hvis man synes, at noget er sjovt... Nu sagde du det her med at programmere. Det behøver jo ikke at være en arbejdsting. Nu ved jeg godt, Mikkel, at det er dit arbejde til daglig. Men jeg kunne også sagtens forestille mig... At i, I sidste uge snakkede vi om den her spilmotor, som hedder ja. uh, Unreal Engine. Mm. Og den er jo gratis at hente ned og eksperimentere med og lave alt muligt. Og jeg kunne sagtens forestille mig at eksperimentere og se, hvad jeg kunne, hvad jeg kunne få lavet, uden at det behøver at, at koste mig noget og se, om jeg kan finde ud af... Det her, lidt ligesom at gå på opdagelse i, et, i en samling af, af nye spil, man ikke aner, hvad er, så gå på opdagelse i det her program og se, kan jeg finde ud af at få en karakter mm. til at bevæge sig, og kan jeg få nogle bolde til at falde ned i et badekar så noget. Det er altid sådan nogle demo, demoprojekter, man kan få op og køre, men, men det synes jeg er enormt hyggeligt at, at, og når man ikke behøver at sådan, øh, være så, så stram med, hvordan, hvor mange timer, der lige, der lige præcis går, øh, så er det også sådan, det, det er det, der gør det hyggeligt, mm. synes jeg. Så det vil også være en, en, en fed ferie, øh, ferieaktivitet, synes jeg, hvis man er, går og drømmer lidt om at øh, prøve at lave et spil, eller bare vide mere om, hvordan andre laver spil, og de spil, man måske spiller til daglig, Det kan jo også være, at man er typen, der skal i sommerhus og ikke kan have hele sin stationære computer med Unreal Engine og alverdens andre computerspil <laughs> og computerspil engines installeret. Har I nogle regler for, hvad man, hvad man pakker eller gode tips til? Hvad, hvad skal med, og hvad er, hvad er godt, og hvad er måske mindre godt på, på sommerhusturen af tech? Altså, jeg, jeg plejer at sige, at øh, man må gerne tage øh, selvfølgelig sin telefon og en iPad eller en anden tablet med, men, men computeren, hvis man overhovedet på nogen måde kan, så må man gerne lade den blive hjem, Fordi det der med at sidde og lave computerting på, på sin ferie, synes jeg ikke er så fedt. Og, og selvom man jo kunne gøre meget af det på en iPad, så, så er det på en eller anden måde et andet modus, man går ind i, når man bruger en iPad på godt og ondt. Og, og det synes jeg er en, er en god regel, i hvert fald for os, at computeren kommer ikke med. Vi må gerne sidde og, og bruge vores mobiltelefoner eller vores tablets til at og kigge efter information, eller nørde lidt ved at efter nye noteprogrammer, eller hvad man nu kan få tiden til at gå med, når man er sådan en som mig. Ikke? Altså, så, så, så det må man gerne øh, have, have med. Øhm, og ellers så vil jeg sige, altså, mit, mit sådan primære hardware-tip, tror jeg, er at øh, se meget seriøst efter en, en dedikeret e-læser, eller en e-bogslæser, øh, hvis man er sådan en, der godt kan lide at læse. Ikke? Øh, fordi Både fordi, så kan man have en hel masse bøger med, og skal ikke slæbe rundt på alt muligt tungt dødt træ, ikke? Men, men, øh, men også fordi, at øh, sådan en dedikeret e-bogslæser med, med det her, de her e-ink-skærme, er bare meget, meget federe at læse på, især hvis man sidder ude, og solen skinner, fordi skærmen på en telefon eller en tablet, den reflekterer jo lige op i bæret på en, ikke? Øh, og man er også fristet af alt muligt andet, der også lige er på den der telefon, og der kommer beskeder og e e-mails og alt muligt andet. En e-reader er bare en digital, digital bog, øh, og man kan så have 10.000 bøger liggende på den hvis man vil, og de er nemmere at læse på i solskin, man kan skrue op og ned for, for tekststørrelsen og, og baggrundsbelysning også på mange af dem osv., og, og det er altså det er meget, meget federe at læse på, og hvis, øh, hvis sommerferie er noget for mig, så er det bare endnu mere tid at læse endnu flere bøger i, så det er altså mit tip nummer uno til folk derude. Kan jeg høre bare... Øh, mens jeg, mens jeg har... Jeg, altså, mit bonustip nummer to, så øh, det er... Altså, for det første skal man jo altid huske at tage opladere med, ikke? Mm. Øh, og, og helst nogle stykker. Og der er altså et, et, et lille bonustip til folk derude, og det er, tag dog en forlængerledning med også, oh. uanset om vi skal til, til, i et sommerhus, eller på hotel, eller hvad det nu er. Fordi alle folk sidder jo altid klinet op af det der strømstik, der altid er over i hjørnet, uanset om det er hotellobbyer eller lufthavne eller øh, hvad det nu er, ikke? Altså, og, og så meget fylder det ikke at tage 10 meter forlængerledning med en, en, en træstik. Ja. adapter i enden. Det, det gør det altså ikke. Og det gør bare hverdagen 100 gange nemmere, når man så er derude. Ikke? Så det, ja. er, det er det er mest latterlige, kedelige teknologi, men det gør bare en kæmpe forskel i hverdagen. Ikke? Du bliver øh, den mest populære fyr ved poolen. Badehåndklæde og kabeltrumle, ja. Nej, prøv lige at se ham derovre. Ja. <laughs> ham der. Ja, prøv at se, hvad han er med. Ja. Nej, Åh godt. Nå, ja. <laughs> Noget, som vi måske også kunne slå et slag for, det er den her nyligt udkomne Smittestop-app. dem jeg i hvert fald jo synes, når man skal flytte sig lidt rundt i landet, så, så er det vel en god idé at installere den, eller hvad tænker I? Helt klart. Ja, jeg er, også, jeg er også fuldstændig på. Jeg har installeret den øh, samme dag, den kom. Og, og øh, selvfølgelig skal man altid stille sig selv det spørgsmål, om det er det rigtige, om man vil det og så videre, Ikke Men så vidt jeg overhovedet kan vurdere, så er, har man gjort, hvad man kunne i forhold til pri privatlivsbeskyttelse osv. Øh, samtidig med, at, at den selvfølgelig skal fungere. Så altså, jeg synes ikke, man skal være nervøs over at have den. Og lige præcis i en tid, hvor man rejser meget mere rundt, end man plejer, og i nærheden af mange, mange flere mennesker øh, og andre mennesker, end man plejer, så tror jeg altså, det er en rigtig, rigtig god Idé, hvis vi gerne vil have, have bare nogenlunde styr på, øh, på den her øh, smitte. Ikke? Så, så jeg synes absolut, at man skal hente smittestop af dem, øh, og især også, når man skal på ferie. Jeg er helt enig. Øh, også ud fra hvad jeg kan vurdere, hvad jeg har hørt og læst, så øh, er det her den, den, den bedste måde at gøre det på. Og det er jo vigtigt, at på den. den holder ikke styr på, hvor du er hen. Den holder kun styr på, hvem du er tæt på. Lige præcis. Hvis vi sådan her på vej ud af vores lange snak om, hvordan vi selv gør, og om vi kan anbefale det, skulle komme med nogle sådan opfordringer til, specifikke opfordringer til, hvad er nogle gode sommerferieprojekter, for, som kan ramme så mange som muligt, der sidder derude, og som ikke handler om at tage, hvad man skal have med i tasken, men som måske mere handler om, hvad er det, vi som regel udskyder? Er der sådan noget, der springer jer i ørerne, og øjnene? Så jeg, jeg synes noget af det, som jeg i hvert fald selv er slem til, og, øh, og uden at ville pege på nogen, så tror jeg også, at folk omkring mig øh, også kunne være slem til, at det er lidt det der med at skyde oprydning, ikke? Altså, Øh, hvornår er det lige, man skal rydde op i skabet eller hive alting ud af køkkenskaben og gøre dem rent og sådan noget. Det er jo ikke noget, man gør klokken 17.30 på en hverdag eller, øh, eller i weekenden lige før, man skal til at spise eller et eller andet. Men når man har en god lang ferie, øh, så, så er der jo tid til de der oprydningsprojekter. Og her fokuserer jeg selvfølgelig på de digitale oprydningsprojekter. Mm -hmm. ikke? Altså det kan være, at ud op i sin billedsamling eller sin musiksamling, og, hvis man har sådan en. Eller øh, man kunne måske tage fat i sine passwords, og hvis man ikke allerede har en password manager, så find en og, og gå igennem de tjenester, man bruger mest, og gradvist måske alle de tjenester, man bruger, og, og give dem unikke, lange passwords, som er svære at knække og så videre. Ikke? Eller, det kan være, at man rydder op i gamle filer, man brokker sig altid over computeren hele tiden, der er proppet, der ikke er plads på harddisken. Jamen, så prøv over at hente et program, som finder alle de store filer, og se, om der ikke er nogen af de der 28 ribede DVD'er fra for syv år siden, du godt kunne slætte nu ikke? Altså, Og det er faktisk, hvis man kommer ind i det der mind, mindspace, og måske sidder og lytter musik imellem, så kan de der små repetitive opgaver øh, i den digitale oprydning faktisk nærmest være lidt synes jeg. Det er balsam for den digitale sjæl, ikke? Jo, det <laughs> er det. Og man bliver så glad bagefter. <laughs> øh, ja, det er det helt rigtigt også. Specielt, hvis det skulle regne, ikke? så er det da endnu mere øh, lækkert. Og hvis man så vil give sig selv et, altså, et ekstra guldstjerne, når man har ryddet op, ikke? så finder man et, et familiemedlem, måske af den ældre del af slagsen, ikke? og så hjælper man også dem med og få gode passwords, eller få ryddet op i deres musik, eller deres billeder, eller et eller andet. Ikke? Ja. Så kan man klappe sig selv på skulderen bagefter. Ja. God plan, det, det, vil jeg, det, det vil jeg sige, det er bedre, end hvad jeg kunne finde på. <laughs> Så vidt altså en lang række forslag og idéer til, hvordan man kan bruge teknologi i sommerpausen. Vi holder fem ugers sommerpause her i kortsluttet. Anders Høgnissen, tusind tak, fordi du var med til at sparke idéer og tips ind. Tusind tak, fordi jeg måtte. Det var som altid en absolut fornøjelse. Og kære lytter, tak fordi du har lyttet til Kortsluttet i denne her sæson. Hvis du sidder derude og selv har sommeridéer, så skal du ikke tøve med at sende dem ind. Nu har vi allerede fået etableret, at jeg måske læser min e-mail til sommerferien. <laughs> øh, så send dem endelig til Kortsluttet, dr.dk, eller skyd mig sted på Twitter eller Instagram med hashtag Kortsluttet. Vi er jo også meget interesserede i at høre, hvis du synes, der er noget, der er godt eller mindre godt. I det her første øh, omgang af Kortsluttet, til at vi fortsætter efter sommerferien, så er vi jo meget lydhør for øh, øh, Rigs og Ros. Og det er de samme e-mails og hashtag, der gælder der. Tak fordi du har lyttet til Kortsluttet i denne sæson.